Jonathan. Hej, ja. Hej. Hej, hejsan. Hej. Du, hur mycket studieskuld du har du? Fullt. Och hur mycket rör det sig om egentligen? Jag vet faktiskt inte. För det är mina revisorer som här om det. Och när men, de ringer mig, då svarar jag inte jag. Men vi kan enas om att det är ganska ångestladdat- att vara skyldig någon pengar i alla fall. Den som säger att det skulle aldrig fri. Nej, precis. <laughs> Nej. Faktum är att det här- och så helt osökt leder oss in på dagens ämne. För vi ska snacka om skuldkrisen i Europa. Eller eurokrisen som den också kallas av vissa. Jag får ångest av också. Mycket. Och man vet inte riktigt vad det är för någonting men det känns väldigt... Något som, ett stort, något som hela tiden hotar den. Och jag ska erkänna att jag har ju i princip legat sömnlös sedan jag bestämde mig för att... Jag skulle ta i tur med det här ämnet. Först kan du inte sova på grund av dina skulder, och sen du kan du inte ens sova över att du ska förklara skulder. Precis som jag sa där innan, så har jag sjukt dålig koll på ekonomiska begrepp och termer. Som de flesta, tror jag. Så av den anledningen så har jag gett Jonathan en liten läxa den här veckan att eh, göra det åt mig helt enkelt. Att kolla upp några vanliga begrepp och termer. Ja. Just det. Det är som det har fått mig att inse är att det var mer komplicerat eh, än jag trodde. Först så tyckte jag att det inte lätt så, så svårt att jag bara går in på Wikipedia och sen så tar jag och så beskriver jag vad som står där alldeles i början. Mm. Men när man, om man gjorde då misstaget att läsa en rad mer än de tre första raderna så kommer ju massa blir, blir allting mer, mer komplicerat. Känner du att du har lärt dig så pass mycket att du kan förklara för någon vad någonting överhuvudtaget betyder? Nej, knappt skulle jag säga. Jag hade så inflation till exempel, det hade jag un ungefär eh, koll på. Det är så vad heter det, att penningvärdet minskar. Jag kan ju ta en, en term som, som jag har lärt mig väldigt mycket. Men den ursprungliga veckan. definitionen är att är ökningen av penningmängden, Du vet ja. du. Och så skulle jag kolla upp deflation, mm. och då stod det först, om du menar jordflykt, så jordflykt, så det är ett annat en annan grej. Men det är väl alltså motsatsen till inflation. Men jag tror nästan att du faktiskt får ta det här. Ja, jag, jag tänker det också därför att det låter inte allt för begripligt Nej, det du säger. Nej, det var det inte eller? Ett av de första begreppen jag tänker att man måste kunna för att förstå vad, vad eurokrisen handlar om egentligen det är att man måste förstå vad ett budgetunderskott är. Och ett budgetunderskott det är som alla de här pengarna man inte har men som man spenderar ändå. Det är alltså lån. Men det är alltså så, jag får in x antal heter det, pengar via, via skatten ett land. Mm. Och, så, eh, och så har jag ett antal utgifter. Om då utgifterna är mer än skattepengarna, då har jag ett budgetunderskott. Då har man ett budgetunderskott och det kallas liksom allt det samlat under alla år, det man har just nu. Det är ens statsskuld. Aha. De senaste veckorna så har det ju snackats ganska mycket om valet i Grekland på nyheterna. För några dagar sedan så fick vi beskedet att vänsterpartiet Syriza har vunnit och att partiledaren Alexis Tsipras nu är den nya grekiska premiärministern. Och de har ju gått till val på vallöften om att de ska förhandla om de här stödpaketen som Grekland har fått. Då de ska liksom fixa den här djupa ekonomiska kris som Grekland befinner sig i. Ja, jag får mig att, att ungefär den slogan var slut på fattigdomen eller sånt. Ja, så men, som att det var ett val bara. Men sen har jag, hörde jag också att EU i princip hade hotat med att om de här vinner så kommer ni se på fan. Ja, jag att, det, är inte, det är inte så populärt för resten av EU att, att det är just det här partiet som nu kommer sitta och leda regeringen. Men jag tänkte så här, för att man ska kunna hänga med i nyhetsrapporteringen- om vad det egentligen är som händer i Grekland- varför det finns en analkande oro om vad som händer med Euron- ja. utifrån att det här partiet vinner. Eller ja, de har de ju vunnit. Men det finns en oro kring det. För att man ska förstå den här rapporteringen- så tänker jag att vi backar några steg. Och så backar vi tillbaka till 2010- när den här krisen kan sägas ha utlöst. Okej, okay. vad var det som hände? Ja, nu måste vi egentligen backa ännu mer- mm. Men man kan säga så här. att eh, Hur långt ska du gå tillbaka? <laughs> jag går tillbaka till millennieskiftet. Ja. Då inleddes det här eurosamarbetet. Det kom en ny valuta och det var ett antal länder som gick med i det här samarbetet- för att man skulle få en valuta som gjorde att det blev enklare att handla över nationsgränser- och det skulle skapa en ökad tillväxt i området. Det skulle bli I... lite, lite göttare ekonomiskt i Europa. Okej, okay, så det, var, det, det är inte bara det här med vanliga EU att, att man gör det för att man ska liksom binda länderna samman- utan, i den här fredstanken, utan det här, också, det här skulle, vi, det här skulle liksom euroländerna tjäna pengar på. Precis. Och det skulle då antagligen också bli lättare för oss att handla med- –Andra länder som ja. en starkare valuta. –Precis. Så det som har hänt är att de här länderna som har ett EU-samarbete nu– –de har gett över sin penningpolitik till en central nivå i Europa– och penningpolitiken är alltså det som reglerar hur mycket pengar det ska finnas och vilken ränta som ska gälla. Sen har de här länderna haft sin egen finanspolitik, vilket innebär att de själva har kunnat sätta vilka, vilka skattesatser de ska ha. Så de man själva kan bestämma över sin budget och ja. liksom reglera hur mycket pengar de ska få in. Jag kan beskriva krisen lite kort, kronologiskt. Mm. Och när den här euron kom så kunde ju länder som hade helt olika ekonomiska förutsättningar och helt olika nivåer av konkurrenskraft plötsligt ta väldigt billiga lån. Därför att den här räntan som tidigare kunde ligga på olika nivåer för olika länder, den blev plötsligt ganska låg för alla. Så det blev billigt att låna. Det blev så alltså billigare att låna från andra länder? Ja, för, precis. För dem. Det blev billigare att låna från Europeiska centralbanken. Det blev billigare att låna ja. från andra länder, från andra banker och så vidare. För att de, de tidigare kanske hade haft en, en, en, ekonomi, en ekonomi som andra banker såg ner på. Och därför var de tunga att betala dyrare lån. Men nu ja. tillhörde de den här nya supervalutan så då blev lånet mycket, mycket billigare. Precis. Det var lättare att låna, det var billigare att låna och hej var det lånandes. Ja, vilken karusell det blev. Ja, precis. Många av de här länderna tog väldigt, väldigt mycket lån. För att bygga upp sina ekonomier. Ja. Eller slösa som Grekna gjorde. Eller OS. ja, eller, eller nej. Men de satt i alla fall sprätt på, på, på massa, massa pengar. Och det används till lite olika saker i de olika länderna. Och det har använts till exempel för att höja löner. Det har använts för att höja pensioner. Det har använts för att liksom investera i landet. Och det här i sin tur har ju lett. Till att dels att det har blivit fler jobb och folk har fått högre pensioner. Men så har det också lett till att konkurrenskraften har minskat i de här länderna. Därför att de har fått en mycket starkare valuta. Okej. Förstår du vad jag menar med det? Nej, inte riktigt. Men jag gissar att det har något att göra med export Ja, det har det. Därför att när man får en, en starkare valuta så innebär det också att det blir dyrare att, att handla av en. Just det, så det är lättare att köpa, svårare att sälja. Precis, man får svårare att exportera sina varor eftersom att folk generellt tycker att det är lite göttare att köpa saker som är billiga. Ja, det är gör, gör man ju alltid. Vi är svaga för billigt. Har du några frågor? Eh, alltså, än så länge har jag inte. Vad var det liksom? Som, varför gick det liksom att helvete plötsligt? Alltså, då måste jag haft. Det måste jag de ha sett det här. Var det bara, alltså, vad var det liksom som fick dem att komma över? Alltså, ramla över stupet liksom. Alltså, det, det finns flera olika förklaringar till det. Men jag fick det förklarat för mig av Karin Kristensson, som, som är. är nationalekonom, som jag har pratat med. Och hon sa att. De här händelserna i, i USA, när finansmarknaden rämnade där och den här stora finanskrisen hände vid 2007-2008, så blev man lite nervös ute i resten av världen. Men i alla fall, i april 2010 så upptäcktes det att Grekland hade bluffat med sina räkenskaper. Det visade sig att de hade ett mycket större budgetunderskott och en större statsskuld än vad de officiella siffrorna hade visat. Okej, okay, så de ljög sig in i i det här samarbetet. Förenklat så, så kan man säga att det var så. Och det här innebär ju att det blev en, en oro och eh, Grekland fick inte längre låna pengar. Och när de inte fick låna pengar så kunde de inte betala sina gamla skulder och eh, de fick inte heller låna pengar för att bekosta det här dyra landet man hade satt igång. De kunde inte bekosta sina höjda pensioner de kunde inte bekosta sina jobb som hade skapats. Nej. Och det här blev ett problem för Grekland. Och i och med att de hade då en gemensam penningpolitik med resten av Europa så blev det som ett stort dominospel där alla brickor bara faller. Men så i princip kan man säga för att precis som du sa tidigare, det var svårt för dem att exportera, så de tjänade inte så mycket pengar. Så att i princip så det som de levde på var lånade pengar hela tiden jättedåligt. Ja, det är inte alls särskilt, äh, särskilt positivt. Och Eftersom att det inte fanns några pengar. De ja. hade inga pengar till att låna. De hade inga pengar till att spendera. Nej. Det behövs fortfarande pengar ja. för att ett land ska rulla. Och då fick ju någon steppa in. Och de här länderna som har varit djupt nere i krisen- de har ju erbjudits nödlån som de har fått mot vissa villkor- och det kan vara att de ska föra en åtstramningspolitik där de, kort sagt, drar in på allt som är roligt och allt som kostar pengar. Ja. Men också typ allt som är, kanske kan ses som bra. Alltså att, om det är staten som står för sjukvården, vilket de också gör, så måste man kanske dra ner det också. Ja, det, det blir väldigt mycket saker man måste dra ner på. Ja. det här i sin tur leder ju till att det blir dåliga tider och folk blir arbetslösa. Ja. Och det är väldigt impopulärt ja. att föra en åtstramningspolitik. Och det är ju inte en särskilt enkel lösning, för ingen vill ju ha en åtstramningspolitik. Nej. När en regering tar till åtstramningsåtgärder och slutar spendera så blir ju det i sin tur mindre pengar i fickorna på medborgarna som i sin tur betalar mindre skatt, vilket så... leder till att det kommer in mindre skattemedel i regeringen och då kan de fortfarande inte betala sina lån. Och det här låter också som en ond cirkel. Ja, det, det är ju så. Jag har förstått det att väldigt mycket saker när det kommer just till ekonomi så sitter ju allting ihop på något ja. jävla vänster man får en känsla av att inget funkar riktigt nej, man får lite panik när man läser om det här för att det låter verkligen som en sån här loose loose ja situation. Alltså utöver det här råder ju stora skillnader mellan länderna också. Både kulturella skillnader i liksom när ska man gå i pension, hur mycket ska man arbeta hur höga skatter ska vi ha och så råder det ju skillnader i hur finanspolitiken sköts i de olika länderna också. Ja precis, så att eftersom det råder så stor skillnad på det så när det, vi i Sverige till exempel behöver ordna upp med vår, med vår ekonomi. Det här, exempel, som vi tog upp tidigare med att vi kanske märker att exporten blir sämre. Eller vi har svårare att exportera. Så då kan vi justera så att vår valuta blir billigare till mm. Det kan ju man inte göra om man är med i juridiskt Nej, precis. För ett problem med att saker gällande penningpolitiken sköts på en central nivå är just att man får svårare att reglera det här efter hur ens eget land fungerar och vad ens eget land hade behövt. Ja, så en räntesänkning som skulle vara bra till exempel för Grekland kanske inte skulle vara bra för Tyskland. Precis. Vem är det som beslutar? Hur räntan ska ligga, alltså penningpolitiken i, i EU. Det är Europeiska centralbanken. Och den tittar Så. på vadå, någon sorts genomsnitt eller vadå? Det vet jag faktiskt inte. Det har jag inte riktigt lyckats förstå mig på. Det är Nej. lite för abstrakt. Ja. Jag har pratat med några personer, ja. frågat vem kan tänkas vinna på det här, mm. vem kan tänkas förlora på det här. Och det är väldigt, väldigt lätt att skylla på Grekland. Det är väldigt lätt att skylla på krisländerna. Ja. Och det har varit en hållning som har varit ganska så här vanlig. Att man, att, man, att man tänker att de får skylla sig själva. Varför lånar ni så mycket pengar när ni inte har råd? Jag är fortfarande med på det. Det är tydligen ett gammalt tåg nu. Ja, det, det är ett gammalt tåg. Men jag har förstått av, av dig och lite strömningar att man har bytt åsikt. Man kan inte bara sparka på den som ligger. För, att är det någon som lånar väldigt, väldigt mycket pengar så ja. finns det ju någon i andra änden som som lånar ut också. Och jag pratade med Per Lindvall som är krönikör på svenska dagbladet. Ja. Och han sa att det är väldigt lätt att skylla på Grekland och att många därför gör det. Men, alltså, att man, han sa precis det här: jag sa, att man kan, man, kan inte, man kan inte klandra sydländerna därför att, om folk får låna pengar hejvilt så, så står ju någon på andra sidan och, liksom det, och lånar ut. Är det lite som man brukar säga i sådana här förhållanden då en person är alkoholist och den andra, den andra hjälper till? Men att, att, att, jag säljer spriten till dig. Mm. Att jag också har lika stor skuld mm. i det hela. För jag pratar med Jon Hassler, mm. eh, smart man. Cool professor, namn. Ja, jättekult. Professor i makroekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Fint ska det vara. Och han är ju inne lite grann på det här som, som, som du är inne på nu. Ja. Och han gjorde faktiskt en jämförelse med företag som, som gör kortlån. Till ja. människor som är på ekonomiskt obestånd. Att man möjliggör lån till folk som kanske har betalningsanmärkningar. Eller man ja. möjliggör lån fast som man har skyhög ränta. Så att ja. man betalar lika mycket för lånet som summan man får låna. Som, vi, som, vi typ var, likt, som vi, var lite var väl orsaken till att vi drabbades av den här jätterika eh, kraschen. Att, att, att folk liksom lånar ut lån till människor som, de kunde köpa, som inte hade en chans att betala tillbaka de låsen för att de skulle kunna köpa bostäder. Mm. Och så blir det liksom en jättestor bostadsbubbla. Ja, och så precis. var de sur på dem om de inte kunde betala tillbaka. Men det borde ni ha fattat att de inte kunde. Man borde aldrig ha lånat ut pengarna Nej. I, i första taget. Så han, han, sa till och med, han använde till och med begreppet smäll på fingrarna. När uh -huh. han pratade om de här, det finns banker och liksom finansinstitut som har kommit undan alldeles för lättvindigt. Som borde ha fått mer ja. smisk i den här soppan som är krisen Men det är lite som det här, du vet, när det kommer till koppleri så kan man inte säga så här. Men jag trodde att det här var, att det här var legitimt. Men då kan man säga, men herregud, det var ju kedjan och det gamla låset var ju kvar. Du borde ha fattat att det här var stulet. Alltså, får du inte dina pengar tillbaka. Och här borde det kunna vara samma sak. Alltså, du kan inte, kan inte låna ut pengar till dem. Du såg att mannen gick omkring tras här. Klar att han skulle kunna betala tillbaka en miljon kronor. Menar du heller i? Nej. Jag menar heller i. Det är jag har bland annat pratat då med han, Per Lindvall, och så jag pratat med John Hassler. Och jag har ju haft den här frågan, ställt den till, till både dem och till flera andra personer jag pratar med. Finns det någon som vinner på den här krisen? det finns det alltid. Ja, ja. Och, och nej. Och nej. Folk säger att man skulle kunna säga ja. att Tyskland på något sätt okay, går för... vinnande ur den här krisen. Därför att deras ekonomi är fortfarande är hyfsat stabil ja. och, de kan på något sätt säga så, tjänat på det här. De kanske är så starkt det självt politiskt på något sätt. Man förstår att nu är det egentligen bara Tyskland som är, som är makten i EU nu. Men i det stora hela så, så är de, de jag har pratat med rörande överens om att det här har varit dåligt. För princip, alla? För alla. Okej. Okay. Men, finns det någon väg ur det här? Då? Jag har ju frågat, eh, försökt ta reda på det också. Var lite nyfiken här innan. Finns det liksom en, en lösning som rent objektivt sett kan sägas vara den bästa? Ja. För jag menar, ekonomi handlar ändå någonstans om siffror och sånt där som, som jag inte riktigt kan. Och då tänker man att ja, om, det, om det ligger liksom någon slags matematik bakom så kanske det finns mm. en enkel lösning på det. Och det finns det inte. Nej, men det trodde jag var själva. Grejen med min nationalekonomi att, att de berättar hur saker gick till efter att det gått till. De är väldigt dåliga på att förutse saker. <laughs> <laughs> men okay, men vad, vad sa de då? Vad, vad, har de, vad har de kommit fram till? Vi har ju pratat med Per Lindvall, ja. igen, krönikör, Svenska ja. Dagbladet. Och han menar ju att Grekland har en väldigt hög skuldsättning idag. Ja. Eller ja, det menar han ju inte, det är ju fakta. Ja. Men redan idag så betalar ju de lån med låg ränta, och långa löptider. Så, så han tycker att man skulle kunna skriva av de här lånen- eftersom att det bara skulle vara en bekräftelse- på vad som ändå redan håller på att hända. Okej, okay, han vill ha någon skuldsanering av dem? Ja, typ. Ja. Att man skriver av de här lånen. Eller han menar att det skulle vara det bästa- men det finns ju också en, en rädsla för inom Europa för vad som kommer hända ifall man, ifall man går med på att låta Grekland slippa ur det här. Och det är ju vad, vad händer sen? Liksom. Ja. Vem, vem kommer att kräva en, en skuldavskrivning sen? Just det, för att man, man har alltid varit så lite, det har alltid varit det där att, man har, att Grekland var jättet jätte jobbigt för EU. Mm. Men det är fortfarande en superliten ekonomi om man jämför med andra länder som också gungar, som Italien och Spanien. Ja. Och det är liksom egentligen det man är orolig över. Ja, precis. Det handlar ju mer liksom om, om politiska relationer än om det ekonomiska, som jag har förstått det. Ja. John Hassler å andra sidan, han menade att skulden gärna får vara kvar. Men att Grekland borde få några år på sig att hinna betala igen det här. Att man pausar in och att de får några år på sig att liksom jobba upp sin egen ekonomi. För enligt honom så går Grekland runt nu. Ah, okay. Om man bortser liksom, från, själva, från själva skulden ah. så, så är Grekland på uppgång. De har haft skit skitjobbigt med sina åtstram... Och han sa inte skitjobbigt. Ah, Men de har haft skitjobbigt med, med åtstramningspolitiken. Och det är fortfarande en ganska bedrövlig situation i Grekland- men de är på väg att, liksom, att resa sig ur askan. Men han, eh, John Hassle menar i alla fall att eh, om man ger dem mm. några år på sig att liksom, slippa undan räntor och slippa undan och betala ett tag så kommer, så, så kommer det att kommer lösa sig. sig allt eftersom för då kommer de att liksom, få boosten till att klara av det här. Jonathan, ja? ska vi sammanfatta vad vi har lärt oss? Vidare? Det kommer bli tufft. Du får göra det. Vi börjar med att gå igenom ja. hur själva krisen har sett ut. Och man kan väl sammanfatta det med att det blev väldigt, väldigt lätt att låna. Ja. Och man hamnade i en svår ekonomisk situation när det visade sig att man inte fick låna längre. Skuldfälla. Skuldfälla, mm. exakt då behövde man få hjälp från, från omvärlden. Och det, och det i, i sig ledde till åtstramningar och högre arbetslöshet. Ja, precis. För att, man skulle, för att man skulle få låna pengarna till att ta sig ur den här soppan så behövde man gå med på massa olika villkor. Och ja. några av de villkoren var att man skulle föra en väldigt, väldigt stram politik som ledde till att det blev väldigt mycket sämre för folket i landet i fråga. Där är vi fortfarande kan man säga. Där är vi fortfarande. Vi får se lite grann vad som händer nu när de har fått en ny regering. Ja. Vi får se lite grann vad som händer med politiken i, i Grekland sen. Men det vi kan sammanfatta våra frågor med det är att finns det en vinnare? Mm, nej. nej. Det, man kan inte säga egentligen att någon har, har vunnit på den här krisen utan det, det har varit jättekass för Europa i stort. Men det börjar bli lite ljusare nu. Så superdåligt, men lite bättre. Superdåligt, men lite bättre. Och finns det en rätt lösning på den här krisen? Och nej, inte enligt de jag har pratat med. Okej, okay, vad vi har lärt oss er av det här är... Usch, och låt oss aldrig mer tänka på det. Ja, mm. lite grann så. Mm. Uh, har du tänkt låna några pengar nu, eller? Inte från Grekland, i nej. Alla fall. <laughs> Jag hoppas att ni har lärt er lika mycket som vi. Att det har skänkt lite ljus- till er alla som sitter där ute och lyssnar. och Vi hoppas att ni begriper lite, lite mer av ekonomin- och av begreppen och terminologin som, liksom, som omringar den. Tack för att ni har lyssnat. Tack, vi ses nästa vecka.